Belső közlés Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés Jó estét kívánok! Szegő János köszönti önöket. Mielőtt mai vendégünkkel elkezdenénk a beszélgetést, kivételesen egy érdekes eseményről szeretném röviden kérdezni Liber Ágoston színművészt itt a telefonban, ugyanis volt is osztálytársával, Krasnaiv Ilmosal együtt egy irodalmi vonatkozású estet csináltak, méghozzá Arany János és Petőfi Sándor barátságáról. Az előadást már korábban játszottátok, de most újabb helyszíneken is bemutatjátok, és a zenés irodalmi műsorunk kifejezetten ritkán jelentkező programajánló rovatába, azért gondoltuk érdemesnek, hogy foglalkozzunk ezzel, mert szintén egy zenés -irodalmi műről van szó, hogyan is néz ki, hogyan jött össze ebben a zene és az irodalom, hogy talált egymásra ez a két műnem. Nagy örömünkre ismét játsztjuk ezt az előadást, egyébként a Műpában mutattuk be tavaly, és mostantok ez az átriumban lesz műsoron, november 22-én először, és ez egy nagyon érdekes dolog, kétfajta zenei világ ötvöződik ebben, a, ebben az előadásban, mert Arany János és Petőfi Sándor versei azok nagyon hamar közkincsé váltak, és a, és a magyar népzenei kultúrának szerves részét képezik olyan népdalok, amelyeknek szövege, vagy szinte teljesen megőrizve az eredeti vers szövegét, vagy módosításokkal, de Arany és Petőfi verseiből kerültek a köztudatba. Uh -huh és ezeket a népdalokat a a tolmácsolásában és a mi éneklésünkkel láthatják a nézők az előadásban. Ezen kívül a aranyos és Petrifi levelezésében ők írtak egymáshoz verseket, és ezeket a verseket a Ferenci Gyuri és az első Pesti rackák Aha. zenésítették meg. Tehát ez a másik zenei világ, ami, ami egy ilyen könnyű-könnyű zenei, de hát nyilván ők, ők is nagyon szeretik a folkot, tehát a két zenekar együtt is sokat zenél, tehát van egy ilyen fúzió is, és hát az egész előadás az, az... édesapám Lévérendre fejből pattant ki az ötlet, és aztán mekerestük Higby rendezőt és Enyedi a dramaturgot, és ő elította össze a szövegkönyvét ennek az előadásnak, nagyon nagy munka volt ez, viszont nagyon-nagyon szórakoztató is, mert, mert tényleg ez a két fiatal költő Elképesztő humorral és, és elképesztően éles nyelvel bírálják a körülöttük lévő világot, beszélnek mindenről, politikáról. Én abba kapaszkodnék, amit mondta, hogy két világ találkozik zeneileg is, de ebbe a két alkotó is két külön világ, és a magyarodalom történet valóban nagy pillanata ez a rövid és intenzív barátság, amiben a humor mellett ott van mind a kettőnek az eltérő alkata karaktere is, Ugye a két nagyon különböző ember, akik között nagyon sok a hasonlóság, de különböző olvasatok inkább a különbségeket emelik ki. Petőfi és arany között. Ezt nem tudom például a zenékkel is akarjátok-e mutatni, ugye az egyik egy eléggé befelé forduló zártalkat, ez inkább arany, a Petőfiről pedig hát mindennek a reciproka mondható el. Igen, ez egy érdekes dolog, hiszen Persze Arany Jánosról ez a kép a fejünkben, hogy ő egy, ő egy zárkózott és rendkívül szerény és nem tudom, kicsit melankolikus. Ha valaki. egy úri lócsiszára találkoztam, bevert nem pöröltem, félreálltam, letöröltem. Igen, ezt a önképet adta át magáról. bocsás meg, hogy szabadba vágtam. Így van, így van. De hát ugyanakkor pedig azért ebben a levelezésben egy olyan, olyan életszakasza tárul fel, ami talán kevéssé ismert az illogalomórákról. Tehát azért itt ő is egészen szabadszájú és, és egészen meglepő dolgokat ír. Uh -huh. És egészen meglepő módon osztja ki Petőfit. Szóval talán fel is szabadította a Petőfi aranyt, tehát az aranyban lévő iróniát, meg titkos szenvedélyeket, mintha ez a Petőfi alkat egy kicsit így generálta is volna. Nekem így van, van egy ilyen. Így van, így van. De persze egyébként azért van, egy, van egyfajta utalás, vagy van egyfajta zenei párhuzam erre, tehát vannak olyan zenei váltások, meg olyan, olyan pillanatok, amikor a két költő közötti temperamentum különbséget igyekezzük, valahogy ősz szemléltetni. Te az arany ő... játszod? Bocsáss meg, te az Arany vagy? Ne, én, én Petőfit, én te Petőfit, Petőfit. játszom okay. ebben az előadásban. Köszönöm, hogy most barátom Arany és Van kedvenc Petőfi, illetve Arany verset egyébként, vagy olyan, amit most ennek az előadásnak a hatására fedeztél fel, és külön közel érzed magadhoz? Őszintén szóval én mind nagyon-nagyon szeretem, nem nagyon tudok kiemelni feltétlenül egyetlen egy verset, illetve ami nagyon érdekes, hogy ugye, a, a, a, bár a költői munkásságokkal viszonylag tisztában vagyok, de, de, de itt tulajdonképpen persze biztos a kisagyukban motoszkált ezt, hogy ezt lehet, hogy valaha el fogják olvasni emberek, de, de azért ez egy tulajdonképpen egy privát levelezés, tehát szinte azt lehet ebből megsejteni, hogy ők a civil életben hogy kommunikálhattak, vagy hogy kommunikáltak volna egymással, hogyha találkoztak volna, uh -huh. mert egyébként összesen háromszor találkoztak életükben, tehát ez úgy volt egy ténylegesen fantasztikus barátság, hogy igazából alig töltöttek együtt időt a fizikai térben. Igen, igen, az néha jót tesz a kapcsolatoknak a, a távolság egyébként. <laughs> Igen, és hát az Arany Lacinak is például az egyik ilyen találkozásnak köszönhető. Esetleg van ötletetek még újabb ilyen nagy irodalmi barátságokat feldolgozni? Én persze nem akarok kiteket erre a vonatra fölrakni, de Karinti Kostolány jutott még hirtelen eszembe. Hát egyébként jó terv. Egyelőre még nem jutott eszünkbe, de megfontoljuk. Jó, nagyon szépen köszönöm, akkor el is engedlek téged, de Petőfi ellentétben te ne tűnj el, és akkor minden jót a barátomhoz, előadáshoz, és köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Líber Ágoston beszélgettem a barátomhoz című különleges előadásról, amely két irodalmi zsenink, Arany János és Petőfi Sándor egészen különleges barátságát, és ennek a levelezését, levele, verses mitológiáját dolgozza fel, intenzív zenei kíséretben. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál tehát Szegő Jánost hallják és ahogyan megszokhatták, ebben a műsorban hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki a saját szövegeiből is felolvas és elhozza magával, megmutatja azokat a zenéket is, amelyek a számára meghatározóak. A mai vendégünk pedig német Ákos, drámaíró, író, köszöntelek a stúdióba és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, Drámaíró és prózaíró, vagy bár utóbbit általában csak írónak szoktuk mondani, és a drámaíró az a kivételezett státusz, ahol megjelenítjük külön ezt az irányt is. Benned milyen szerző identitások vannak, vagy voltak ezzel a két külön kategóriával, hogy prózaíró, drámaíró, vagy csak író van oszt kunst? Hát én vegy tisztán színházi szerzőnek valamag, amit szeretem mondani különben, uh -huh. valamiért a drámaíró ilyen nagyképűnek hangzik. régi régies egy kicsit, vagy olyan? Én, inkább olyan ilyen fenköltnek tűnik. olyan Túl patetikus? Igen, talán igen. Uh -huh. És a színházi szerző az meg a szakmára utalt, tehát hogy ez egy mesterség egész egyszerűen a szövegeket járt színpadok számára. Um, és uh, én így is kezdtem, és évtizedek hosszan így zajlott az életem. És egy nagyon rövid mondat el tudom intézni, vagy mondani, hogy hogy kezdtem novellákat írni. Nagyon nem olyan régen volt ez egyébként. Tehát amikor te fiatal voltál, és az emberek, ha találkoztak az irodalommal, akkor elkezdtek írni. Neked például nem volt olyan, hogy verseket írtál, regényt, novellákat, tehát ez neked kimaradt az életedből? Teljesen kimaradt. Uh -huh. Teljesen kimaradt. Életem első darabját 22 évesen írtam, ami hát ma már ezt tudom, hogy ez hihetetlen, ezt mindjárt be is mutatták majd esetleg elmondom, hogy nagyon mesebeli körülmények között egyébként, és akkor nagyon ritkán de hívtak ilyen, vagy hívnak ma is ilyen nevezük szerzőjest, vagy ilyesminek tudnánk ezt mondani, hol, ugye az embernek van itt produkálnia kell. És én rájöttem, hogy ez nem fog menni, hogy besétálok a hóna alatt egy színdarabbal, amíg nem tudom, 20-60 oldal, 80 oldal. Valamikor egyszer megtettem még 20 éves koromban, és eléjesztettem el a közönséget. Hanem, hanem tényleg praktikusokból ezért kezdtem prózát írni, hogy legyen mit prezentálnom. Gyakorlatias embernek tűnsz ez alapján, hogyha ez volt a fő motiválója annak, hogy elkezdjél kis, kis epikát vagy rövid prózát írni, hogy tudj felolvasni esetleg valamilyen rendezvényen vagy egy bemutatkozáskor. Képzeld, olyannyira így van, hogy én szerintem igazából nem tudok prózát írni. Tehát, hogy beszéltünk erről éppen valakivel, aki, aki prózaíró, uh -huh. egy nagyon jó nevű prózaíró, és panaszkodott, hogy ír színház számára is, hogy milyen nehéz neki dialógba kifejezni magát, és belegondoltam akkor, hogy jé, én csak ezt tudom. Tehát erre kondicionáltam, hogy mindent egy dialógba kell belesűríteni, hogy Füstmer mondta, ez egy gyors műfaj, két óra alatt. Le kell zajlani egy egész világtörténelemnek minden. Nem semmiből kell felépíteni, Ahogy akár néhány mondattal, mint egy fészket, vagy egy Ahogy szárból, és utána a, a végén fenntartani azt az egészet, vagy a végén megsemmisíteni a darabtól függően, nyilván. Igen. De hát az is érdekes, hogy a színházon belül az író, az egy nagyon fontos valaki, de mégis láthatatlan, még a prózaírók pedig azért is írnak, nem az, hogy azért, hogy láthatók legyenek, de ott mégis ők vannak főszerepben, leginkább például a könyvön, és az ő nevük abszolút egyedül van rajta, még a színházban azért színházi szerzőnek lenni, az nyilván valamikor kiemelt státuszára, amikor inkább egy bedolgozói. Tehát ebből a szempontból akkor te elfogadod ennek a táplálékláncnak ezeket a különböző fokait is, ha van ilyen? Hát én mind a kettőt átéltem, amit mondsz, tehát, hogy amikor az emberrel kezdődik a plakát, hogyha színháznál maradunk, tehát ugye a szerző klasszikusan az első név egy plakától, Igen. a rendezőnek mindig az utolsó, a rendező nagyobb betűvel szokott lenni kinyomtatva. Sőt, van olyan magyar-budapesti kiváló színház is, ahol a szerzőket néha le is hagyja most már a darab Ó, és a van rendező. Olyan. Van olyan. Igen. És azt is bőven meg megértem, én még egyszer mondom, hogy ez bizonyos... Fokék bármelyek, Gábrán Néttól is ezt mondja, ez egy ipar is, tehát ez egy szakma. Amikor ö, egyszer szöveget gyártottam, a, valami módon, mint tudom, példányt meg kellett csinálni, hogy mondani szoktak más műből, vagy valamit kellett vele csinálni, átírni, felfrissíteni, stb. Ilyenkor valahol apró betűvel a, a stáblista közepén vagyok. Mind a kettőben már akkor volt ez igen. Folytassuk majd innen a beszélgetést, és a te berobbanás oda vagy, annak a berobbanásnak a különböző láncreakcióinál, mert több, több fontos darab is füzödik a nevethez, de előtte hallgassuk meg az első zenét, amit vendégünk hozott ma az adásba, méghozzá a The a Golden brown -t. sun Lays me down With my mind she runs Throughout the night No need to fight Never a frown With golden brown. Every time Just like the last I'm the ship Tied to the mast Two distant lands Takes both my hands Never a frown Oh A Strangeless dala után folytatjuk a beszélgetést németákos színházi szerzővel íróval, ha megengeded, én továbbra is maradok ennél. És említetted, hogy első darabodat 22 évesen írtad, és rögtön be is mutatták. Te 1964-ben láttad meg a napvilágot egyébként Székesváérváron, bár ez ebből a szempontból talán nem lényeges, de hogy vagy sem, arra majd akár átérhetünk. És 86-ot írunk, akkor az első darabot darabod akkor. Pontosan, hogy színházban szokott lenni, csúszott egy-két évadot. Ez az első bemutató mindjárt kettő helyen. Um, került, hogy is mondjam, terítékre. Um, nekem két atyai mentorom volt, ez mindenképpen el kell mondani, akikbe így uh -huh. futottam és hihetetlen álláson gondolok vissza ma rájuk, egyikük már nem él, hogy mi, mi, mi, hogy pátyolgattak. Egy, egy jó rendőr, rossz rendőr felállásról tudnám mondani, hogy a szigorú az a fodorgéza volt. Igen. Minden magyar dramatúrúk legbölcsebbike, akivel valaha találkoztam, hihetlen szigorú ember volt különben. És ezt a darabomat, ez egy fiktív színházi történet, mert ő adta a a Székely Gábornak, uh -huh. aki a másik atyai mentorom volt, aki, aki a, akkor éppen a Katona és volt az igazgatója. Fodor Géza pedig ott volt dramaturg Ilyen. az alapítástól kezdve, egyébként operadramaturg volt, esztéte a Holminak szerkesztője, és hát lassan már húsz éve, hogy nincs köztünk. Talán 2008-ban húnt el nagyon váratlan. Nagyon váratlanul és relatív fiatalon. van. Uh, hát egy nagyon bölcs ember volt. Csak ennyitokról mondani. A Gábor pedig, hát ő egy végtelen, hát nem tudom ki, hogy élte meg a vele való kapcsolatát, szám, nekem egy végtelen jóságos embernek tűnt, akinek úgy, úgy, valahogy élvezte azt, hogy fiatalokat indít az útján és tart pályán, nem tudom, hogy is. Igaz, nagy pedagógus isteni sokáig, és én úgy tudom, hogy- Most a... 80 éves talán Igen hogy a katonában ezt, ezt később tudta meg, hogy igazából ki is tűzte, tehát volt egy szereposztás, ez később került a kezembe, de közben a Gábor elkerült a katonából, tehát a következő évadban, amikor erről szól lehetett volna, már nem volt a katonában, nem ő volt az igazgató, és megcsinált a rádióban, rádiószín, tehát hangjátékként, megkaptam a életem első díját is, akkor ezzel teljesen párhuzamosan visett, teljesen függetlenül, pedig a, Erről is emlékszem, hogy ez nagyon meg olyan bájos anekdoták jutnak eszem, hogy mennyire hogy is kerültem én oda. A felhívott ez a Huszti Péter. Aki ez mm -hmm. kb. mint mintha egy Mars lakó hívjon a fel engem. Egy, Uh, hogy uh, hát uh, beszeretnék mutatni a darabomat, ő akkor a Boldogult Madács Kamara színházi, a Mai örkény vezetője volt, ahol aztán be is mutatódott. Uh -huh. uh, tehát ez fárhuzamosan zajlott, ez a kettő szinte egyszerre volt. Bemondod a darab címét? Az a cím, hogy Lili Hofberg. Ez egy... Uh... Mármint egy Sturmunkdrang lenne a német <laughs> romantika hajnaláról. <laughs> Hát igen. Hát csak cím alapján. Igen, egy fiktív színházi történetkenyben egy osztrák színésznőről szól, aki, és azóta is mindig ilyen 45 pluszos színésznőknek, ha a kezébe kerül, akkor nem, nem hál' nem szeretnék eljátszani, miből a magyar színház gyakorlata alapján nem, valahogy mindig elhal a dolog. Tehát ezt, ezt ha jól tudom, azóta se játszotta sehol senki ezt a darabot. Aztán utána jött még egy következő kör a... Uh, az meg a, egy, egy valóságos katonábeli bemutatom volt. A Müller táncosai, most már arról külön akarok veled beszélni, mert nagyobb kari, nagyobb kari, több bemutató is Igen. lett azóta, és nagyon érdekes, hogy hogy öregszik az a darab, vagy hogy öregedett hozzá a világunk, de arról röviden, hogy te a színházzal, mint néző, ugye 64-es vagy, akkor mondjuk ugye 70-es évek végén, 80-as évek elején, akkor az akkori nemzeti katonavonalon találkoztál? Ha már ez a székelyfodor volt itt a két nagy referenciád? Vagy, Hú, hát akkor nem hiszem, hogy tíz évesen szónokra mentél székely és bemutatókat nézni. Csak, csak muszáj anekdotáznom, bár ezeket szégyellem, ezeket az anekdotákat, bár ilyen nagyon mulatságosak. Én erről semmit nem tudtam. Tehát uh, uh, én nem tudtam, ki az a Székely Gábor. Uh -huh. uh, és, uh, és amikor... Uh, uh, Hát akkor én csak elmondom, ez egy nagyon bájos történet, hogy Fodor Géz elolvasta a darabot, neki egy anceléva ha ez mond, ez a néleg. Persze, nagy filozófus volt, a, és a, a, igen. pedagógus igen. és gondolkodó, igen. elég népszerű szerző egy olyan korban, igen. amikor még az emberek olvastak filozófiáról, lélektanról, bölcseletről, hát többet, mint most. Hát igen, erről is érdemes volna beszélni, hogy a hogy alakult, igen. Na lényeg, ennyi, meg, hogy ezt a amit a Nem, nem, jelentem. csak annyi, hogy a közben adom gondolkozom, hogy a Évának hogy került a kezébe, már sem tudom már, és oda a aki elolvasta, és azt mondta, hogy oda fogja adni egy Székely Gábor nevű embernek, uh -huh. akiről egy mondom, nem tudtam semmit. És akkor a, ez, csak, ez most fokozkodj meg az ez nagyon váratlan történet lesz, hogy a Géza. a, a, a, géz a mikor ezt elmondta, akkor így nagyon hallgatott, és én éreztem, hogy jön a fekete leves, hogy valami, én sejtettem, hogy mi lesz az, és hallgatott, és akkor én megelőztem a bajt, le kell gépelnem, ugye? Ezt kérdeztem tőle, ugyanis ez a darab, ez kézirat volt, ez a szó leghagyományosabb értelemben a kézirat, tehát kézzel ír, és a Géza megtette azt nekem, hogy elolvasta ezt, és így beajánlta a Székely Gábornak. Aki szintén elolvashatta ezeket, vagy ő már a gépelt. Ő igen, a legépelt, de akkor kerítettünk egy írógépelt. Ez, ez messze számítógépek korszabb hát persze, persze, És ez egy, ez egy esemény volt, tehát én ettől rettegtem ettől a pillanattól. És akkor Gábor elolvasta, az pedig úgy volt, hogy üzent nekem, hogy hívjam fel. De ez még a telefonok se nagyon léteztek. Tehát én elindultam a Pesti belvárosban, és kerestem egy működő fülkét, amik nem voltak sehol égen föl, kibelezett, hogy emlékszünk erre a pillanatra, és egyszer csak ott álltam magam a katona művészbe előtt. És akkor azzal lendültél, de még egyszer mondom, hogy ez annak bocsánat, vagy hogy azért bocsánatos talán, mert 20 éveim elején jártam, hogy tettem ilyeneket, hogy berontottam a nagyon meglepett titkárnők közé, és közöltem, hogy én jöttem a székely Gáborhoz. Vár, engem nem vár. Annyira, annyira meglepődtek, hogy bementek hozzá, éppen tárgyalásban volt egy orosz rendezővel és ez meg a Gáborra valahogy ott hagyta ezt az orosz nagymestert, és kijött hozzám, és amiket mondott az már, hogy szép, szépeket, ez már lényegtelen, de hogy, hogy hát, így, így, hát ez ma már nem hiszem el, hogy ilyenek történtek velem, én például biztos senkinek nem tenni meg, hanem már nem is azt csinálják meg, hogy, hogy gépíratot sem olvasunk. Tehát, hogy nincs pofásan megszerkeztek. a hozzá se nyúlnak. Hozzá se nyúlnak, se. Hát köszönöm, hogy ezt elmesélted, és még a színházról is beszélgessünk, meg a prózáról is, de most hallgassuk meg a felolvasást, amit hoztál az adásban, viszont kisebbika lesz. Az Apán Kert című kötetetből az egyik rövid próza, és utána megint zene, és aztán beszélgetés. Szőkenő parkol. A szűkenő talált végre egy parkolóhelyet, tolatva kéne beállni. Hát nem megy, semmiképp nem. Kis opelt vezet, amúgy csinos autó, a tükrönben sárga plüskutyus leng. Apa, aki mögött áll a forgalomban, nagy kék mazda, nem nyugodt. Apa kisfia, akit az óvodában le kell adni útban a munkahelyre, szomorú. Ilyen a kedd, csak az idegesség. Meg persze ilyen minden nap, kettől péntekig. hétfő más, hétfő szerencsésnap, hétfőn anya viszi óviba, mert apának korára kell menni, gyúrni jár a munka előtt. Hétfőnként járható város, váltanak a lámpák, teljesen nyugalom, sehol egy köcsög, sehol egy baromarc. Ez anya nagy szerencséje. Anya ilyen szerencsés, jó neki. Sajnos apának nincs szerencséje, az utak kettől pénteki hirtelen megtelnek baromarccal és köcsögök hadával. Apának nehéz. Lehetetlen közlekedni, ez a város élhetetlen. Mennyi barom, mennyi idióta, így van ez. És így van most is. Ez a nő, ez rettenetes, ez katasztrófa. A piacon vette a jogsiját. Mi az a jogsi, apa? A jogsi az, aminek a hülye luvnyának. nincs, kisfiam, na az a jogsi, érted? Hát nem baj, nem baj, most legalább tanultál valamit. Megtanulod, és édesfiam, mennyi idióta futkározik szabadon az utakon. Na, a legfeljebb elkésünk, ennyit megér. Apa fog a csikorog. Elképzeli, hogy Zoli aki egy újabb barom, róla ez a legfontosabb tudnivaló, amúgy a főnöke, sajnos ez is fontos, az ajtóban áll, és jelentőség teljesen a Rolexére pillant, amikor ő leizzadva igyekszik mellette elhúzni a balfenéken. A hülye luvnya még mindig parkol. Újra kiáll, miután kicsi hiány meghúzta a szomszéd kocsit. Apa a kormánykeréken dobol. Nem sietünk, mondja, először csak halkan. Aztán ki kiabál az ablakon, miután lengette, ugyanezt kiabálja. Ezt a kisfiú nem szereti semmiképpen. Nem is, mert hideg van, november, hiszen apa se fázik, és őse hiszen apja fia, szokta mondani apa, és feldobja a levegőbe, de mert tép azt játsz, hogy odakint szörnyek vannak, és nem tudnak bejönni ide, ahol ő apával van. De most be tudnak jönni. Ez nem jó. Másrészt azt se szereti, ha apa kiabál. Apa gyakran kiabál, de nem mindig. Néha kiabálva viccel. Ha például jön érte az oviba, és kérdi az évi óvónéni, hogy jó-jó apuka, hogy jött a gyerekéért, de melyik gyereket hozzam, ki mondja. Pedig az évi néni is viccel, mert pontosan tudja ki ő és ki az apukája, de készül arra, hogy apa azt fogja mondani, mindig azt mondja, hogy nem mindegy óvónéni, hozzon egyet, holnap úgyis visszahozom. Apa szeret viccelni évi nénivel, és úgy tűnik, évi néni szereti, ha meg van viccelve, mert mindig nevet. Úgy nevet, olyanféle nevetéssel, hogy a zavodásokkal sose, pedig mindig nevet. De most baj van, mert a szőke Opel még mindig parkol. Apa ráfekszik a dudára, mögötte áll a sor. A sor is ráfekszik a dudára, legalább három autó kész a koncert. Apa lila fejjel kiszáll, nem megy Hát nézd oda, a kis Opel, ennél csinos. Más hangon kérdi újra, segíthetek? Nem kell, köszönöm, mindjárt beállok. De szívesen. A szép szőke végigméri apát. Na jó, nem bánom, és átlibben az anyósülésre. Apa nagy gázzal beparkol. Nagyon szabályos, kézifék, ahogy kell. Bár csak azért, hogy ezt mondhassa, nehogy elfelejtsük engedni, ha indulunk. A szőke nő gúnyos nem fogom. És kiszáll. Apa is visszasétál a mozda felé, de csak visszaszól. Ha gondolja, hogy gond van, csak hívjon fel. Nem indul, vagy valami. Nyugodtan. Vagy tudja, mit? Felhívom én. Mi a száma? A nő megint végigmeri, mosolyog. Nem úgy, mint az előbb. Nem gúnyosan, illetve gúnyosan persze, hogy gúnyosan, de másképp gúnyosan. Benne van a telefonkönyvben. És mi a neve? Az is benne van. És ellibeg Magas sarkuban, amiről a kisfiú jól tudja, hogy veszélyes fegyver, gonosz nők ölésre használják. Ölni lehet vele és megborzongva elképzeli, hogyan. De apa megmenekült. A mazdába visszaszáll, de nem indít azonnal, hosszan néz a nő után. Milyen csinos a franzva. És csak így elmegy. A sor dühös, újra szólnak a dudák. Én már, bazd meg, nem most udvarolj. A sok hülye igyapa, hova siettek basszátok, morogja. És egy picit, nagyon picit rátenyer a dudára, hogy elhalad a nő mellett, aki a járdán magas sarkúban kopog. A szűkenő visszanézés elmosolyodik, még índ is egy kicsit. Hát mondjuk nem nagyon, csak egy kicsit, de nagyon mosolyog. A Dead Dance, Kiko című számát választotta adásunkba az előtt németákos író színpadi szerző, és most még vele beszélgetünk itt tovább a belső közlésben, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják, és most kicsit térjünk át a prózára, aztán még keretes módon visszatérünk a színházhoz. Azt már említetted, hogy mikor és miért kezdtél el, pontosan mert mikort még nem, a miért kezdted el már mondani, hogy miért kezdtél el szín, prózát írni, ez az elmúlt tíz év foly, ö, fü, folyamánya, ugye? Körülbelül így van igen. Na most, a spíró gyerek utószót utós a novellás kötetethez szintén egy-két világpolgára író és drámaíró, épp a különbségeket méltatja, de én meg olvasva a olvasva szöveget, azért észrevettem, hogy nagyon sokszor azért a tőzsdealkusztus novellában. Tényleg a dialógus az, ami elindítja a novellát, vagy a karaktereknek a lényét halljuk először, és ahhoz jön a történet, hogy te egyetértesz a ezzel a és illetve mi van meg neked előbb, amikor kisprózzal írsz. A figurák, a történet, a nyelvezek milyen hierarhiában vannak egymással? Hát csak is úgy van, hogy a figurák nyilván megszületnek, de hogy, hogy a történet nem lehet meg, mert, mert hogy engem is kell, hogy érdekeljen, hogy mi hova fejlődik. Tehát, Még te ön... se tudod adott esetben, amikor elkezded, hogy ennek a parkolósnak például mi lesz a vége? Egyáltalán nem. Ha tudnám... először a szőkenőt? Vagy igen, az igen frustrat... meg az apukát, hogy egy dühöng is utána vált egyet, amikor látja, hogy... Sebességet vált <gül> szóval <itt>, igen. <gül> uh -huh. És hogy hogyha, hogyha nem érdekel a... Hogy, bocsánat, hogyha tudom a történet végét előre, akkor nem érdekel. Uh -huh. e, a fejembe lepörgött, és akkor nem írom már meg, mert addig írom meg, amíg, amíg foglalkoztat. Uh, visszatérve erre, hogy dialógok egyszerűen de nem is tudom. Tehát azt érzem, a dialógba próza betéteket kell írnom, mert már meg legyen novella külseje, az egy felhigítom. Tehát uh -huh. szűkszabúsága vészel. Valahogy, arra, még egyszer mondom, nem lehet büntetlenül 40 évig dialógokat írni, amiket ugye az ember úgy szokta meg, most ezt is csak később ö, jöttem rá, hogy ez mennyire mennyire igaz, amit az Arisztotelész mondott, hogy a jelenetnek, ami a legkisebb egység, kettő dolgot kell csinálnia dialóg formában. Egy, vigy előre a cselekmény kettő ábrázolja a karaktereket, és pedig dialógba. És pedig úgy, hogy a Füstpilán mondja, hogy mintha spontán beszélnének. Mintha ez teljesen véletlen találkozatlan két ember, és közben világrengető dolgokat mondanak információizonnál. És a néző számára érdekes, és legyen izgalmas, de közben kellően legyen vagy otthonos, vagy, vagy izgalmas ahhoz, hogy fel tudja venni a fonalat. Pontosan. Pontosan. Uh, de, Te tanítod is ezeket a dolgokat igen, egyébként, igen. Igen. ugye? De, de? Beszélek erről relatív rutinnal, mert már több éve meséljám, hogy hogy ragadjuk meg a néző figyelmét, lehetőleg mindjárt az elején, aztán hogy lehet, hát például Thomas Mann-t lenyűgözve nézem, hogy hogy érő hogy, hogy, hogy, hogy novellákat, úgyhogy az első bekezdésben lenyűg, tehát egyszer rabul ejt minket, és uh -huh. uh, nem akarok erre más szót használni, tehát lélegzetet se tudunk venni, utána pedig elkezd locsogni. Tehát nagyon a, rafináltan. Nagyon nagyon tudja ezt. Lelír a, a vörös háztatő cserepeken csillagó esőcseppeket hosszan, de már nem lépünk a már rabjai vagyunk, és kíváncsiak, hogy mi lesz. A ja, Thomas vannak is azért nagy témája a család, illetve a különböző családi funkciók, és hogyha az Apám Kertje című novelás kötetet elolvassuk, akkor itt is azért kirajzolódnak ilyen, ezt manapság már transzgenerációsnak mondják, motivumok, apaképek, anyaképek, apák, anyák, ez mikor összeraktad a kötetet, neked is kitűnt, hogy van egy ilyen fura familiáris vonzata a szövegeknek? Tehát sokszor tényleg ezek a különböző családi diszfunkciók vagy funkciók kerülnek középpontba? Vagy neked ez mennyire tűnt föl? Hát ezen én nem gondolkoztam, az tény, hogy, hogy én egy teljesen diszfunkciós családban, teljesen funkcióját vesztettem. Hát nem is tudom, lehet egy családnak nevezni. Nöltem fel amennyiben nekem, a anyám meghalt, mikor kamasz voltam. Apámmal meg nem nagyon voltam jóban, tehát uh -huh. ezt innentől nem is érdemes tovább folytatni. De hát mégiscsak, mikor megöregedett, akkor, akkor jöttem rá, hogy milyen élete volt neki, és ez egy kicsit így el, írtam be egy pár írást, amilyen omáz neki, hogy hogy nőtt fel ő. Az epikai hitel azért érződik, hogy itt ezek valóságos történetek is, és nem csak fiktívek, mint adott esetben ez a parkolós történet, Én. ami gyanítom, hogy a képzelet színpadán született. Most hallgassuk meg Emily Browningtól a Sweet Dreams-t, és utána még térjünk vissza egy beszélgetésre. So Dreams szólt Emil Browningtól, németágos író, színpadi szerző a vendégünk a belső közésből és az utolsó beszélgetésünkhez érkeztünk, de a Müller táncosai mellett nem menjünk el, mert talán ez a legemblematikusabb darab, amely a nevethez kapcsolódik. 88 ba írta, 92-ben mutatta be a katona, Máté Gábor egyik fontos első rendezése volt, Rajkai Zoltánnal és a korakori fiatal színészeivel, rajkai nemrevel újra meg is rendezte már Kaposváron. Ez egy nagyon érdekes darab, ami valahogy ezt az egész szám nekem úgy tűnik, hogy rendszerváltás utáni kaotikus világot előre megmutatta volna már ezekkel a keresésekkel, meg mindenféle konf konfliktusokkal, nem tudom. hogy Neked hogy öregszik ez a darabod ez számodra? Nagyon, nagyon, hú, nagyon érdekes. Ez, ez most igyekszem röviden fogni erről az élményeimet, mert ugye ez még a rendszervetes előtt született. Igen. És a, van, van, van egy csomó olyan kiszólás, amit egy darabig, amíg ment a darabba, maga, futotta maga pályáját, akkor mindig áttirogattam, például az első változatban, amit még, amit még a katon is bevet. Stól András által játszott szerep, hogy én a Magyar Népköztársaság állampolgára vagyok a rendőről kellő tiszteleknek, és már átírtam aztán köztársaságra. Mm -hmm. Van mert egy amerikai elnök megnevezett egy darabig mindig. Át írtam az aktuálisra, mert hogy zárójelben mondom, hogy ez a legtöbbet játszott darabom, amit kicsit nem értek különben, mert most, most már nagyon rafinált darabokat írok, amik kevésbé futnak nagy köröket a Müller, meg nem is tudom, 20-20 sokarik köze, 30. premierénél van szerte a világban, és egy nagyon kócos darab, tehát ma már ráütnék a kezére, hogyha egy fiatal ilyet nekem. De ezt se jutnak újra újraírni például, vagy hozzányúlni, vagy... Olyannyira nagyon, én nem tudok utána hozzá nyúlni. Aha. Egyszer letettem a tollat, és nem. Olyannyira, hogy mikor... volt Jé, a Bush Clintonra, mondjuk akkor. Hát, az még, igen, akkor még az... az ügyben, a Trumpot Trumpra lehetne megint, de még Nem csinálom. És arra megszám, hogy a, mikor az első német bemutatója volt a, a drabnak, egy, német ország, egy Bajorország színházban akkor ott, ott kötelező meghajolni, a szerzőnek. Uh -huh. Ez is érdekes történt, hogy melyik országban hogy van. Ott, ott sértés, ha nem hajolsz meg azt veszik, hogy nem vállalott fel. És me me kimentem meghajolni, nem tudom, és hogy emlékszem, hogy föl legyen, esettem ott a és körül, körülnéztem, hogy, hogy úristen, hogy kerülök én ide? Hogy csupa könyök volt körülöttem, 20 évesek, ahogy ez darab szerint kell lennie, Én meg akkor már 40-es voltam. És eljöttem, hogy én már nem értem ezt a darabot. De dehogy merték belenyúlni, fogalmas nincs, hogy miről szól és hogyan. A darabod maradt örök fiatal, te pedig egy fiatalos hatvanas, hogyha Igen. most is kiszámolhatjuk Igen. ezt az életkort. Köszönöm, hogy ezt is elmesélted, és hát azt már említettük, hogy te tanítod is a drámaírás, meg ennek az egésznek az alkalmazott művészetét, tehát tanár ember is vagy. Ugye? Igen, több helyen is tanítom ezt. Alapvetően főállásban, most megint fogoszkodj meg, a Táncvészeti Egyetemen vagyok, docens, nem a üdőt tanítom, gyorsan leszögezem, hanem prózaszínházi tárgyak uh -huh. sorát tanítom ott hallgatóknak. Ezt nagyon szeretem, tehát fedeltek fiatalokkal lenni, de tanítok konkrét szakmai tárgyat is, a Vécsi Egyetem művészeti Karának van egy kihelyezett pesti tagozatot, például hát forgatókonyvírást, ilyesmiket, a dialógvírást, jelentírásnak kívánok a kurzusomat. A tánc alattál egy végszót nekem a zenékhez, amit köszönök is a szimpati szerzőnek, hogy miért ezeket a zenéket hoztad. Ugye még halani fogunk a Trainspottingból az Underworld-nek a Born Sleepy című szemet, tehát az még hátra van, volt az Emily Browning előtte a Dead Can és még előtte pedig a The Tehát, hogy miért ezeket a zenéket hoztad? Van-e valami, amelyikhez valami külön történeted is van, vagy emóciód, emléked? Általában olyan zenéket osztam, talán a legelső az nem pont nem ilyen, a szükségesen megtetszett, amik, amiket, amiket színházban dolgoztam. Vagy, vagy én szoktam rendezni is. Uh -huh, Intendens is voltál, a Szexádi Daltse bűnének voltál igen, az internánsra. voltam, mert csak akasztottam bennem. Um, Um, lényeg a lényeg, hogy, hogy vagy úgy, hogy én én rendezéseimben benne voltak ezek a zenék, vagy úgy, hogy önő. például a, a Dead Dance, az, az előbb elmintett Katonás Müllerbe a Máté Gábor használta, uh -huh. nagyon sok Dead Candance-t használt. Hát pont. hogyha benne meghallgatod ezt a szemet, akkor rögtön vissza is, mész-e a a az időben egyébként? Igen, van, ami nagyon emblematikus, és azok visszahúznak, behúznak, igen. Rendeztem Kaposvállal egy saját darabomat, Babett hazudik címmel, amit nagyon szeretett a közönség, és abban például a Sweet Dreams volt benne, sőt, szerintem a Marilyn Manson-féle Sweet Dreams is benne volt, az ugye többen is. Attól valójában volt zene? Bőven, nagyon sok. Abba is, ugye? Én különben úgy vagyok vele, hogy azért meg kell állni egy határon, tehát látok, hogy mikor rendező a zenével mesélteti el a mesét, hol a színész meséje, a szöveg azért. Nem meg, jön, a... túl sok az a fűszer akkor, vagy elviszi egy kicsit. Elviszi, akkor... igen, túl, mikor a hatásokat úgy keressük, hogy a, a nagyon drámai, vagy nagyon hatásodás szene szól alatta. A trainspotting az pedig, az, nagyon szerintem én rendeztem egy trainspotting verziót, egy ma már nem létező színházban, a Budapesti Kamará színháznak a... Annak volt három játszóhelye is. Igen, a legnagyobbikba, ami a Nagymező utcán volt, uh -huh amit egy digital, tényleg ez nagyon szomorú mondom, bezárták ezt a színházat, és, és ott, ott lenne szó egy trainspottingot. Igen. És te is dramatizáltad a versregény alapján? Igen. Ott jöttem rá például, hogy nem szabad, a, a film forgatók, nagyon el kell térni. Egy példát, ha még belefér elmondok, hogy van egy színésznő, ha valaki emlékszik el, ez egy nagyon emblematikus film volt, úgy kezdődik, a, vagy mint az egyik elsőjét a filmben, hogy meghal egy bébike egy kis baba. Igen. És a, és a színész, a szerep, egy szülőpár, fiatal szülőpár, rögtön belődik magukat. És ez a színésznő, ez a szerep, ez a karakter soha többet nem jön vissza. Mert ez egy filmen meg lehet csinálni, színházban nem. Nem mondhatom a színésznőnek, hogy köszönöm, mert lejátszottál, mehetsz hozzá. Igen, a... igen, igen, és már meghajlásosak, hogy hívj, mert már este nyomocka, <haz> otthon vagy. vagy... Mert megöl. Tehát, hogy ott nekem egy szemben le kellett írnom később, legalább egy járát, hogy mi történik vele. Tehát hát így igen, igen Shakespeare szerep összevonásairól Spirógy, hogy már írt egy könyvet, a te szerep összevonásairól még nem, de mi még vissza is térünk a Train ból vagy dal után egy elköszönésre, de most akkor jön a Born Kultikus Train Spotting ball. The origin of is a funeral and tears Az Andővöl dalával a belső közlés mai adásának már is a végére értünk, amelynek vendége német németákos író színházi szerző volt. Ő válogatta be ezeket a zenéket, és a saját rövid prozáját is felolvasta. Köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk, és megosztottad ezeket a titkaidat. Köszönöm a lehetőséget. Jövő héten Benedek Szabolcs íróval várjuk Önöket, Tom Beatles is lesz. Én most addig is megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnökök Studer, Dániel és Csorbarászló nevében, és további szép estét kívánok a műsorvezetőt. Szegő János hallották.